Kaixo, esan bezalaxe, gaur gurekin Sebas Belasko artistarekin izango dugu elkarrizketa bat, e, Sebas Belasko burgozen jaiotako Euskal Herritar bada, eta, bueno, urteak daramatza Euskal Herrian bizitzen, eta gainera interes berezia dauka Balkanetan. Eta horri buruzitzen godu berarekin, baina baita ere, Bere ibilbide profesionalari buruz, laburba da ere orain gonetan. Gabon, Sebas? Gabon, asier, zer mogu zu? Ondo, zer mogu zu? Hor zondo, hor zondo, hemen txera jebotik. Hori, dalkarrizketau, grabatzen ari gara gure, entzulei abisatzen diegu, izan ere, momentu enten, Sebas, zara e, jebon dago. Eta horri buruzeri berreba egingo dugu uneren batean. Eh, Sebas, kontabi guzu pixka zure, zure bizita. Burgo zen, jai ozinean, baina gurentzulek, segure neiz, eh, sorpresa handi hartu dute Euskara oso ondo hitz egiten dezulako. <risa> bueno, ez dut este hain ondo hitz egiten detenik, baina, bueno, bai, egia bai, e, san, bueno, bilbora junintza, nemen zorti urtekin, e, arte derrak ikasteko, e, eta, eta, bueno, asean ez, ez, Osa, ez sea, es euskeraz, baina bueno, gero ja denborakine ezi nintzen e, gau eh gaueskola joetenetan irakasten dute euskera pizka bat eta gero ja Donostira jo eta ja bai, euskaltegi batean eta hori eta bai. Eta bueno, adibidez, ez zure programa deskubritu nenean oso osa apropos egon, zen ni nainun zerbait euskera entzuteko eta justo Balkan eta Iburuz, pues, osa proposan. Balkan eta interesatu ez dinean. Karo, karo, eta ya diskurutu nuenean, bazegola zegoela horrelako, jo bat, euskeraz, gainera, jode pues, primeran. Zora, garri. Vai, vai. Beraz, vai. Eh, gure eh, entzulei izango dugu, sebas oso gaztea dala, hogeita marrurte dauzka, hogeita marr egiteko, ez da? Uzka, Bai, hemen nigu txira, baina bai. Hori da, hori oso gaztea da, dio gunean burgo zen jaiozala, etzan jaioetela ikasko, lanogeita sortzia jaio zeinan, eta bai. eta torri zeinan, esan ezun bezala xe ikastea arte derrak ehatxeura. Bai, hori da, leioara, le Bai, bai, bai, bai. bai. Eta e, nere, grafiti, nere grafiti munduko lagunak zeuden ni baino zarragoaz zeuden ja e, Bilbon ikasten gasteizkoa ziren eta igual horregatik pixka bat poz pues, aukeratu nun eh eta ez joquese Salamanca edo bai uh -huh, Aha bai. e, nera bearotik ba, grafitiak egiten zen dituen eta kale artista zinean mm, Bai bai bai esan dezakegu, bai. Eta orduan, bueno, bazenekan hobi hori, ez da? Eta hobi hori profesio bilakatzeko asmoare bai. Bai, bai, bai, bai. Bueno, guia san txikitatik beti marraztuet eta hori, bueno, osea beti izan da nire pasion toda da nire, bueno, bizitza, vamos, osea. Bai, bai. O, benaz, muralak eta jaigietzen ditun unibertsitateara iritsi aurretik. Bai, bai, ezieran gaur egun egiten duten Moduan, baina bai, bai, bai, bai. Eta bai. Bai, uh -huh. Eta bai, eta bai, eta bai, eta ja, bai, pues, hau profesionalagoa, baina bai, bai. Baina uh -huh. arte derrak egin baino lehen, ja egiten ditun. Aha. Uh -huh. Beraz, eh, Euskal Herriera dutu ze, arte derrak kaste dituzu, eta bain arte derrak ukatuta, bartzen joaten zena, ez da? Bai, bai, e, egin nun, bueno, modulo bat, ilustrazio modulo bat, eta hantzegonen eskola publika ona, eta, bai, eta gero Barcelona ba, interesgarria iruditzen zitzaidan eta aukeratu nuen arahun. Ara bai. e, giro artistikoaren ikuspegitik, egian bizia goa baina Barcelona? Uztelun baietz, baina bai, gero bauk. Bai, punto bat e, Piskat ez dakit artificiala edo Barcelona ez dakit, oza sea, gustatu zitzaidan, baina bah, urte para batekin nahiko? eh? Uh -huh. Bai, bai, igual Bye. Bilbon gustora, ba. nahiz eta orain donostian izan, baina, bai, barcelona, bueno, oso lagun honak eta gustora, baina, bueno, Bilbon edo Euskal Herrian gustora, ba. bai. Uh -huh. bueltatu zinen Euskal Herriera Master bat egite ez da? Bai bai e, bai e, nere fakultatean irekizuten master pinturako master bat eta aukera aukeratun non hori egin eta han bai bai oso oso, oso gustura. Eta bueno, koinzitu genun batzuk eta batzan Donostikoa eta beste bat Arrasatekoa eta erabaki genun dena jotea donostira eta lokal bat alokatu eta han margoltzen jarraitzen eta hori. Aha. Uh -huh. Bai. Zetarte honetan aipatu azkar egin dugu zure Ibilbidea, baina dagoeneko ja, ba, sariak eta bekak irabazten ari seian, ordurako. Bai, bai, bueno, emantzidaten eh, beka batek ordo gara eta Fundación Antonio Galan urte bat bazatekoan, bakarrik margotzen eta, eta hori, eta, bueno, bai, eta urtzo desberdinak edo beka, bai, bai. Uh -huh. Eta gero murale, muralak egiten, pues bidai asko egin ditut hori hori bai, bai. Bai, balago modan, ez da, irien espazio zentralak berreskuratzeko estrategia horretan, badiru di askotan guralena eh, asko bidaiatu gula, munduko hiri desberdinetara Bai, hori da, hori da mota desberdinetako proiektua dira eta baina bai, bai egin asan gero eta, eta ondia hoa ezkaintza bai. uh -huh. Eta Eri. ze hirietan egontzea. zera? E, buf, buf, askotan eee adibidea zerra egon dominikana negonaitze e, bi urte e, bueno bi urte jarraian ez eh uh -huh. e, bi ediziotan eta ezakik Alemanian, e, Ingalaterran, frantzian eta gero ekialdean asko ere bai bai eske e, oso, oso bidaiari zaleak gean e, jakinuen ze zehirietera juntzean galdetzeko Se da gehi gustatu zaizuna edo zein gomendatuko senioken gurentzulei ba bisitatzeko. Hombre, sara hegon gaodenez, es, pues sara hego zoragarria iruitzen zait, eta ba, oso oso oso interesgarria guretzak claro. Eta bueno, baina hor labea hoian ba guztia, dira oso oso kontenteak Belgrado da pasaba, ezaki trieka oso eh hiri berezia benetan gomendatzen dizuet, e, rieka ezagutzea da. Gainan, da, pixka daukat Bilbokin nire ikuspuntutik baintzat. Bai, kompartitzen duten portu izahera hori ez da? No? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, eta ez egitmen talitate hori ez, egit, irikiagoa eh, Kroazian baintzan, bai, nabaritzen da. Gago, mm, beraiek ere Kroata berri jamarra dira ez da? Italia izan ziren. Hori da hori da, hori da. hori da. Hori da eta gero Jugoslavia hoiakoak inmigrantea juntian ehrriekara eh, eh pos pues lan egitera, fabriketetan eta portutan eta hori Bosniatik, eh, Montenegrotik, eh, Macedoniaetik eta baiz eta horrek ematen eh, die ez da kit eh, puntu, ikus puntutik irikiagoa edo eskertiegoa eh, ez da kit sagrebek bai, multikulturalagoa bai, irikiagoa bai, bai, Hori da, hori da, hori da. Eta... E, esan diguzuk, batez ere, zu, oza, muraletan haritu zera, baina baita ere pintura egiten dituzu. Bai, bai, da gehien egiten detena da pintura, bai. Uh -huh. e, ol, oleokin eta kuadrak eta egin dora zen, bai. Eta argazki gertutza bai. pinturarekin ere saiatu saiatzen zera, ez da? Klaro, bueno, gert, gertatzen dena da, nire pintura egiteko behar dut argaztiak ez? Orduan, bidatzen detenian egiten detena da argazki pilo eta gero hori erabiltzean nire pinturak margotzeko. Eta normalean ez dut beste argazkiaren argazkiak erabiltzen baizik eta neriak, ez? ordun. Uh -huh. Eta, e, bai. e, bueno, benezgea pintura na dituak, baina zer da gehiago igual expresionismo monglen bat edo lagundu bueno, lagun eguituzu nai... ulertzen. Neri etiketak ez saizkid asko gustatzen, eh? baina esan dezakegu e, realista dala, nola bait. Baina gero ez da fotografica, oza, sea, nabaritzen dezuk pintura badala eta ez argazti bat, ez pintura pintura berak dauka beren materialtasuna eta bere presibida. Ordu, bai. Argiaren aldetik errealista, baina gero, bai. Aha. Hordez, hor Aurkitza e, e, itzen bat horrela zehaz. Gure entzuleek igual ehuki dezaketen pistarik o berena da. Momentu rentan ordenagailua horrean maldin bazo dute irratsaio entzuten ba bereuek porque le han saltu zaitezke te, eh? dala hiru vw bikoitza sebas berekin, belasco berekin eta f berekin.com eta hor seguru zuko dute zure lanaren ba parte txo bat, da? Hori da, hori da. Eztenean ikuste da modu honena, eh? Bai. Az, baino. Pinturas az, az, azkar, za, zauden. Bai. azkarko katzeko bai. E, ba. Eta zenekin, nondi datorkizu Balkanekiko bafizi, ba? Pues hori zaila da jakitea, ez? Baina, pues ez dakit, txikitatik, ez dakit, deigarria iruditzen zitzaidan, ez dakit, izenak ez adibidez, hori, eh, pues, eh, errealako jo, eh, jokalariak ez, kodro edo, ez dakit, Eh, edo Kovacevic, edo ezakit izena bakarrik ez ya ezakit, nahiz eta ez, ez, ez nekin ez ez er, ya ezakit, izena bakarik oso oso deigarria edo adibidez bai, esan, esan mercatu, mercatu, aurrera, aurrera. edo juten intzan recreativoetara eta beti era bakitzen nun bide jokutan eh, yugoslavia jakin gabe oso ondo eta gero ja, eh yo que se ja bidaietan eta ja handiaz ja egon, esak. O ja enganchatuta, esak. batez ere zoragarria da. Zoragarria, da, da. bai. Bai. Ikuspuntu visual aldetik, baina gero karo, jendea zautzen dezunean eta kultura eta, esak, Janaria, musika eh jo kese, dana edo historia, claro, e, bai Bai, kultura arteko bidegurutze erraldoi bad bezala da. Eta eta baitaren bai. naturarena, ezta. Hori da, hori da. Jo, eta hori, baina bueno, pizka bat nikuz honekin ja guren zuleken e, ezagutzen dutela pizka bat. Sebas, ez da, eta igual orain gatozen Sebas zure e, bi proiektu eburu hiztegira, baina esku artean dituzun proiektu hori eburu. Igual Liburu Arequina, este gana. Vale, ya que me enagón correga a ti. Contato iguzu. Vale. Fin da proyecto. Proyecto bat da justo atea de un Liburu bat. Izen a da nao bon maestu eta euskeraz da leku onetan horrelako servait. Eta, bueno, historia hori azuicensen nik da uka de burgoseko lagun bat coadrillakoa, eta, bueno, oso sorte ondia izan eh kasualidades etorri, etorri da bizitzera Sarajevo Madriden zegoen eta bakatean eh, bueno eh, aukera eh lortuzun lan bat eh, espainol lirakaz bezala eta eta hori eta nik ja momentu honetan Kriston eh, zaletazun neukan ja Jugoslavia nordun pues primera vez eh. eta eh, etorri nintzan eta Egin nungero eh, kuadro bat, eta gertzen zen edifizio bat. Eta edifizio honetan, eh, zegoen plaka bat, eh, eta plaka hontan eh, jartzen zuen. Eh, leku honetan, bigarren mundu gerran, ez dakizten ba eh, Serbiare, eh, ijitoiak eta judurrak hil zuten eh, rohaziako fascistek, ez, eh, ustatxe. Orduan, joe, pues, E, ni kuadro egin nuenen ez nekin ez, ere, izan zen hori deskubritu genun kuadro egin da egon, eta gero, ordu ere lagunak, nere burgozeko lagunak, Guillermo, e, idatzizun zuen tekstoa, teksto literario, baina karga historika horretan zartuta ere, eta aurkeztu genuen libura, oi, barketu libura, kuadroa, eta teksto erakusketa batean, Miamin orduan uh -huh. oso interesgarria izan e, lotura text, sa, e, texto eta eta kuadroaren harremana, ez? Eta esan genuen, jode, zergatik ez dugu egiten liburu bat, ez? Kuadro geiagokin eta testu gehiagokin. Eta, bueno, hori esan genun Burgosen gau batean, ez? Eta ez eta batzetan orrelako ideiak ez dira sartzen, ez dira ateratzen, pues, justo hau lortu dugu eita eta Eta hori, eta, baina, bueno, nire lagunak ezan zun, ahian ideia politagoa, ez berak bakarrik izatea testuak, baizik eta Bosnia eta Serbiako eh, idazleak ere. Eh. Ordun qua, eh, irudia guztiak eh, liburana agertzen duten direna da, da dira neriak, baina testua dira Espaina, Bosnia eta Serbiako poeta. Orduan da, kolaborazioa ba, eta eh, literatura eta pintura. Zainteres eta... Garbi, eh? Bai, eta dana da saraje buruz. Uh -huh. Bakoitza berean ez? Baina, bai, eta... Bueno, horretako egin itun bidaipare bat, eh, argazkiak ateateko eta gero eh, pinturak egiteko. Eta, bueno, pf, oso oso, oso politaizan da prozeso guztia, ez? Baina, zure beti da nikola agun batekin eh, horrelako gauza bat egiteat, pues beti da oso oso gauza ederra. edera. Bye. Eta, bueno e duela gutxi bueno eh, larun batan aur, eh, aurkeztu eh, bueno egin genun aurkezpena hemen sarageon eta etorri dira beste burgoseko batzuk eta eta bueno oso gustora eta dagore eh, Tolosako JKA galeriaan ah eh, dute on aukera dago erosteko eta Edo? ezak E, e, bai, liburua berez, eh, serbokroazieraz eta gaztelaniaz dago. Bai, eta gero itzulita euskerara eta eta inglesera. Ah, zoragarri. Osea, bai, e, eta bai. eskuratua daiteke Tolosako nonesan dizuen, eh, JKO galerian. JKO galerian. Eta, eta ze, eta, bueno, neri, neri edo ezakitu antilibro dendan du den deten, baina bueno, han Tolosan edo bestelan neri datzi, eta jaiz. O, eta Ta. eta zuri e-maila topatu ez zakete zure web aldean, ez ezta? Hori da, hori da, hori da. sebazvelasco.com. Eh, kontatu gozu idazlek, parte hartu duteen. Pues mira, oso curioso izan da, bat ezagutzen, ezagutu nun, e, zuei esker eta da e, Galiziarako mutil bat, e, e, Miguel Rodríguez Andreu. Bai, e, eta Bai, zure eh? gaztelaniaz dago daukai liburu bat serbiari buruz eta hemen azaldu dezugu. Bai. Hori da. Anatomia serbia. Pues, horregatik deskubritu nun eta eta hori eta, eta eta komentatu nion eta oso pozik esan zidan baiet eh, parte hartzea eta hori eta berak itzuli du eh, liburu liburu bat eh Eh, gaztelerara, eta da Bosniako poeta eh, poeta, idat, eh, poeta bat idatzikoa, idatzitakoa, eta da las Lasaguaz tranquilaz deluna, gaztelerat, eta poeta da Faruk Sejitz. Eta horrek ere parte hartu du, gure liburutan gero beste esara eh, idazle bat, eh, nahiko ezagututa, eh, hemen, eh, eta da, nijat Jasanovic, gero gero Barcelonako neska bat hemen bizitana urte desente eta daban ez arruiz gero laguna eta gero Maya Basilevitz Maya Basilevitz da Belgradoko eh, neska bueno, emakume bat ez eta oso, oso, oso aditua da Balkanetako musikai buruz eta bueno, izan ere dauka eh bat de Radio Nacional de España eta darrunbaleste, ez dakite zaute. ezagutzen dituz. Ba, ba, ez? Oso sona da eta bai, eta parte hartzen du e, gure proiektuan osea oso pozik daude. Oso. Ba, bai, da. gure eta, <laughs> eta beraz edizioa eta guzti kontentu. Oso kontentu, bai. Eh gainera e, maketazio diseinatori egindute estudio lanzagortakoek eta Donostea dira, pues ez dakit, bueno, nenak ez da edo oso estudio de diseño mítico bat eta betik kultura mundu ibili dira eh, horrelako gauzak diseinatzen eta hori orduan zoragarria gelditu da. Bai, uh -huh. <laughs> on ere nire gustez. Bai, oso dios. Eta beraz, oso pozik zaude edizioarekin, parte hartzaileekin, Saraibon egin duzu aurkezpena, e, Euskal Herrian aurkezpenik egon gote da. Ba, e, bai, bueno, ikusten e ari dira eta asmoa da Kaxilda liburuendat eitea. Osea, ke abisatuko dizuet zen oraindik ez deu jarri datak eta hori, baina bueno, ja kontaktua egin dago. Osea, bai. Bai horren ba, berri duzunean ba, jakin erazi ezaguzu eta hemen iragarriko dugu eta alba dugu ere garturatuko gara bale hori e... izan e, proiektu bat, o, oza eskuarten dakazutena da orain egitea aurkezpen euskal herrian horrekin eta ez dakit beste non baiten ere ba, suposatetik irekita zaudetela e, ba, gure entzuletako baten batek <laughs> berri eraman nahi baldin bazaitu e... ez da, aurkezpen bat egitera, suposatetik irekita zaudetela bale Ba, eh, jakiña, Bai, bai, bai, bai. Eta oso gustora. bigarren proiektuari buruzko eta diguzu. Biarr, erromara, ezta? Vale. Hori da? Horida, horida. Biarr, jungona isa erromara. Eh, larun batean ean irikitzen dalako nere erakusketa individuala. Eta, izango da nola es jugosla eh, biariburuz, ere. Ajau. Eh, Liburuan agertzen dien kuadro batzuk eh, egongo dira erroman, eta gero beste batzuk berrik e, baize ere. Uh -huh. Eta e, Kuadarroiek beraz dira Balkaneta herrialdetan ba, margoturikoak ez da? Hori da hori hori hori da. E, batzu di e, pues, gaur egun gaur egungokoa nolaabaizaateko egin ditut e, nire biddaian egindako argazkikin ez? Vale, eh, San dete hori, kuadro batzuk nola dira gaur egungo irudiak, nola baite esateko, pelgradotik pues, eh, edo sarajebotik edo rierkatik, baina nere argazkikin inspira, inspiratuta edo nola esateko. Baina beste parte bada, Jugoslavia hoiako irudietan inspiratuta. Bilatu dute interneten edo emanditate dizkidate emengo jendeak aspaldiko argazkiak, Eta horrekin egin ditut e, beste kuadro batzuk. Adibidez agertzen da Katalinski, Jugoslavia e, jokalari bat, edo edo JAT e, abioi bat horizan e, mengo e, kompania ere. Da, daim, daim. Eta, eta horrela. Hordun da nola baita esateko dialogo bat e, e, gaur egungo er, bueno errialdeak eta jo berbera baina jugoslavia zehonean, eh. Uh -huh. Eta kuadroekin batera eh, jarriko ditut eh objetu batzuk, objeto erreal batzuk eh, lortu ditatenak, dizitatenak eh Serbia, Bosnia eta Kroaziako lagunek. Eh jundia merkadilloetarara edo bere etxeetan eh, bilatu dituzte eta eta gero jarriko instalazio moduko bat, eh, kuadro eta eta objeto objetoekin batera. Ez dakit ulertzen da, baina, klar, eh, telefonoz... Ba, nik, eh, nik uste ulertzen da, no? Ose, alde bat etik argazkiak, baina horrez gaina objetuak eguno, dira Iugurrabia gara, da pixka bat, suposatzen dut, ba, bisitaria eh, sardat in pixka bat, garai, oietan ez da, eta ulertzen... Hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da. Asuntua da, baina nik neukane mapa bat, eta mapa ikusita, esan nuen, jode, pues. Koneo, zepolita kuadroaz aparte, mapa edo ikurrak edo, edo jeto domestikoak e, izateko, bai, idei hartzeko, bai, bai, mm -hmm. e, modu bai. orokorragoa batean, ez. Eh? Bai, bai, o sea, horrek giroa sortzen du, eta eta nik ba, pinture laguntzen die, eta zuke esatenazuen eh dialogo hori, elkarrizketa hori sortzeko lehen ja. aldia artean. Hori da. Gaina oso curiosoa bat zehanda zen e, lortu diztiate eh Herrialde desberdinetako lagunak, lagunek, baina e, e, egun batean ziren, bueno, eh Herrialde e, berdinako Jugoslaviakoa, ez? Osea, mm -hmm. horie guztia jaio izan ziren Jugoslavian eta orain Zerbiakoak eh, pues, edo Bosniakoak edo Kulaziakoak. Uh -huh. Bueno, oso kurioso hori. O sea, eta, eta pozik egin eh, o sea, egin godezun el, erakusketa hornekin, erroman. Bai, ba, bai, bai, bai, ba. oso pozik. Euskal Herrireatorriko da? Horia zaiago, horia zaiago. Arrazkiak bentsat, bueno, baina baina bueno, baina, ino ezez dakizu. <risa> o sea, planteatuta ez dago, baina baina bueno. baina. Ose, argazia, kera matea da, baina objektuak eta ia zaiagoa. Ia igual zaiago, baina, bueno, ez daik, ikusiko dugu. Bueno, beti finanziazioa lortze baldikoa da errexagoa da. <laughs> Hombre, hori noski. <laughs> Oso, doze, bas. Ba, ez dakit beste ze hozarrerantxin nahi dezdu? Ze hozarrerantxin eh... di, eh? di, di eh? proiektu hauei buruz? Igual, ze hozarreraz tu eta zaizuna izunazpimarratzea bi proiektu eskuartan dazkazun bi proiektu hori buruz? A ver, mostu tagero, ziur, <laughs> baina baina <laughs> ez dite... Bueno, nik uste, e, lehenengo proiektu Euskal Herriera, Euskal Herrian eskurtatu daiteke edala e, liburu aldo batetik, ez da? Ha, eta bestetik vai. ere, osea, ba, aurkezpen babutxien ez egongo da, seguren ikasildan, hando eta o, e, horrek ja, nik uste, e, badala gonbi bat gure entzulei, ez da, zure proiektu hori gutxien ez ezagutzera. Eta espero ezagun da, bigarrena da. ere, uneren batean gure gana ere bai. Bai, hori da. Eta, bueno, mira, beguia, e, SC Galerien Bilbon, parte hartuko edo erakusketa kolektiba batean, eta ara eramango edo Jugoslavien inspiratutako kuadra bat, kuadro bat bakarrik, baina bai egongo da, korte Skalean. Bai? Eta hori irikiko dute eh Kainaren 23an uztet. SC galeriaan. SC galeria dagoela Kortez kalean. Kortez kalean hori da. Hori da, orduan Kortez SC galeriaan han egongo da zure kuadro bat. Bai. Eh, Sara e, jebo necesito. Sara llevokoa. Oso ondo. Osea que dora daukagu aukera badizuten 97 FM ratia, ez Bizkaia osoan, fm uh, eta beraz bizkaiko gure entzulek, badakite, bilbora garturatu aitezkela, ekañanen e, ogeita irutika horrena, zure kuadrori guztera, besteak beste, anbeste, eta kuadrori egon uski, eta e, gero gainez, internetez, badakiko, edo non entzun gaitzaketela. E, sebas, amaitzeko, ez, oen sarai ebon zaudela, sarai ebon zaudela, ze gomendatuko zeinioke gure entzulei, bisitatzeko Eta, bueno, acaso igual gidetan agertuko da, baina ez dauka na protagonismo berezia ruta turistikoetan. Bueno, eh, gauza asko daude, eh, alde batetik orain interesantea da zen eh garaibatean Jugoslavia garaian zegon oso teleferiko polita bat eh eta claro, eh gerragatik moztu zuten eta eta orain justo duela ibete pare bat iriki dute. E, zara, e, peleferiko eta oso aukera polita da trebe, bitxe, e, trebe bitxera trebe bitxe da, e, mendi mendizora garri bat eta handik ikusten da sarajebo osoa oso oso, oso modu polita, polit batean eta mendizale baldin batzea pues, aukera dukazu ibiltzeko eta ruta polit bat e, egiteko Aha. eta Bai, hori da aukera aukera bat, eta gero, bueno, neri hori da igual oso persona da, gustatzen zaitasko e, Jugoslavia garaiko auzoak, e, e, eta ez dira bertzen oso maiz e, gidetan, eta hori, eta, bueno, tranbia bat hartzen badetzu, e, ibizten zea, eta dira horrelako e, auzoak edifizio handiekin, eta, bueno, oso deigarria goretzako, eh? Ez, ez daukau horrelako horrelakoak eh Espania estatuan edo bai. Aha. Uh vale, -huh. orduan da piska bat jotea periferiara, ezta? Hartzea tranblinean. Bai, hori da. Bat, eta periferiara joatea. Hori da, bai, bai. da graba bitza oso autzo mitiko bat edo andago eh Zelioren e, e, zelaia. zelaja. Eta bai, bai. bueno, autentikoa goza, ezakite edo bai. bai. bai. Alpinopoli Bai, barkatu? Ha, ez antxe ginean nian, e, Jon eta Biok ogei bai. azpitik egiten zituenean. ean. ez ari guaztuko. Baina bai, eharke asko egiten zen, hauz horretan egia, esan. Bai, bai, bai. Eta, e, baz, oza, janari batan, gaudela Bosnian, Sarajevon? Ba, ni jaten deten guzti amen, asko gustatzen zait, ezak itiztenak... E... Bai, es ki dira, bueno, chebapi eta hori bai, baina Bai, baina oroar... di, neri idatzi, neri idatzi eta eta esango dizuen. <risa> bueno, orogar esan die saiak guren zulei, ba, bosnean, eh, ba, oso famatua dela parrilla, ez da? Eta hor parrilla horretan egiten bai. dituzten ba aragi gusti horiek, ez da? Oso, bai, hori da, hori da. Famatuena esango ganukenaju goslabia hoian. Eta bai. ba, gero ere, e, Euski, burek, bai, bai, bai, burek daude, bate, rekeson, ez da. No? Bai, bai, bai, bai, burek daude eta oso goxua dira. Zaten dutena, burek bakarrik da, dala, aragikoa, ez? Aragizkoa. Eta, baina gero daude, espinaka eta beste bat rekeson, ez dakit. Bai, bai, bai, bai, hori da, bai. Eta oso goxua guztiak. Baina, zaten dute, baina... Eh, eh, Ez atendez bat dinbadezula burek bat dala eta ez dauka haragirik, oso pekatuada, pekatuada dala. <risa> eta, bueno, ya eh, faltaz eguna da edatekoa. Edatekoa, Sara Egon, puso. Ba, bueno, neri, pues, garagardoa da geien guztatzen zaidana, ez naiz oso ardozalea. Eta Sarayefsko oso, oso araberdu polita, osa polita... Goz, em, goxua, ez da? Bai, goxua da. Eh, ez que goz naiz pentsaten da gola eh, oso leku polit bat eta da Sarayefsko ren eh, fabrika. Abai... Ah, eh, eta hori ez da oso ezaguna eta merezi du eta zentroan dago eta polita da ikusteko ere. Vale, ba, apuntatuko, dugu, apuntatuko dugu. duguz e, guk ez dugu visitatu eta visitatu beharko genuke. Osea, ke urrengoan sarailebora joaten ganean, entzulek eta eta gure bai hemen e, apuntatuko dugu Tesla orduan ere bai Sarailezkoren fabrikara joatea. Eta esan dezue, gainez zentruan dago dela, esta? Bai, bai, bai, bai liburutegitik hartu, oso oso zentruan, bai. Ba, oso ondo eskarrik asko zebaz, e, gaur gurekin bueno, egoni zanagatik, eta espero dugu lehenago baina beranduago gure erratsaioan, eta esla urduan berriro zurekin egoteko aukere izatea. Pues nada, oi, eskarrik asko zu eta hori, hasi nintzenean ean entzuten esnekin e, gai izango, jo, jo, jo, bueno, ez dakit gai izan nahizela hitz egiteko zutzen baina, bueno. Zutzen ean, oso, que... oso ondo hitz egiten ez dute, gainez egu Zora garrian, osea, benetan, Roxa. hemen arrituta gaude, eh? zure Euskara mailarekin. Ba, zorte hon, zorte hon erroman, eta vale. buetan elkarriko seko dugu. Vale, osondo, osondo, primera. Bueno, agur, vale, bat, agur, agur, agur, agur.